23. Laci az üdülőben két napig egyfolytában aludt, csak az étkezések idejére kelt ki az ágyból. A harmadik napon kisé magához térté, sajnálkozva állapította meg, hogy a beutaltak többsége középkorú házas pár, és az is mind rémunalmas. A negyedik napon már figyelni kezdte a nőket, de látnivaló volt, hogy a kínálat rendkívül szegényes. Az ötödik napon hazautazott. A hétvégén kiment a népstadionba. 35 ezer nézővel s bandival együtt mérgelődtek, mert a gólszüret elmaradt. Az MTK-FTC örök rangadót a kékfehérek nyerték, Szimcsák egyetlen Soványka gólyával. Az utolsó őszi forduló egyébként is kevés örömmel szolgált a honvéd drucker lacina, mert csapata kikapott Szegeden. A testvérek abban megegyeztek, hogy a Fradi két ifjú üdvöskéjét, Albertet és Rákosit, mindketten szívesen látnák a csapatukban. Bandi természetesen nem a honvédra gondolt, hanem az angyalföldi piros kékekre, a vasasra. Szabó bácsiék jó jelnek vették, hogy Lacit újból érdekli a foci. Örömük akkor lett igazán teljes, amikor a fiú bejelentette, hogy marad a BKV-nál, és visszaül az autóbusz volánjához. Tudod, papa, jegyezte meg Szabúni. Oly sokat idegeskedtem mostanában. Hol miattad, aztán meg laci miatt. Igazá ránk fér egy kis nyugalom. Nem akarom elkiabálni, de végre csend van. Csak lenne Morgit. Ha te nem beszélnél annyit, és hagynád, hogy végre kiolvassam az újságomat. Délután vendég érkezett Irénhez. A barátnője Sári szaladt fel hozzá. Sári időmilliomos volt, jó módú szülők egyetlen leányaként gondtalanul élt. A házi munkából felmentették, reggeliét, kakaót vajas zsemlével, dsemmel, még az ágyában fogyaszthatta el, mert az anyja tálcán vitte be neki. A fizetését magára köldhette, és ha ez kevésnek bizonyult, Édesapja, aki fogorvos volt, bőkezően kiegészítette. Az asszonyok irigyelték őt gondtalan életmódjáért. Egyúttal óvakodtak is tőle, mert a mindig csinos, ápolt, jószagú lány hamar megtetszett a férjeknek. Irén kivételnek számított. Szívesen látta sárit, akivel divatról, színházról, operáról jókat diskuráltak. A lány tájékozottságából Irénre is ragadt valami. Természetesen a közös ismerősökről is szívesen beszélgettek. Sári dobta fel a labdát. Én még olyan asszonyt, mint a jeneiné keveset láttam. Férnél van, de ez nem zavarja, a férfiakról alig lehet levakarni. Mindegy annak, hogyan néz ki, csak nadrág legyen rajta. Irén vette a lapot. Lehet, hogy ez a lány hallott valamit. Te is észrevetted, Sári? Hát lehet azt nem észrevenni? Csodálom, hogy Andrással még nem kezdett ki. De hogy nem, bökte ki Irén. Nemrég együtt vacsoráztunk velük a klubban. Bandi mellé került az asztalnál. Gondolom, mit művelt. Miután nem találta föl a puskaport, sokáig csendben maradt. Addig jó neki, ameddig ki nem nyitja a száját. Mert akkor dől belőle a sok esztet meg asztat. Ezen jót nevettek. Szinte maguk előtt látták a bazsapiros arcú jeneinét, amint finomkodva mondja. – Ezt tett, meg aztat is vettem. – képzelt csári, azt ajánlotta, hogy ígyunk pertut. – Mit gondolsz, miért? – Hogy összecsókolózhasson Andrással. – Nyertél? – Én jeneinével egymás arca mellé csókoltunk, cuppantottunk is. Amíg mi óvatoskodtunk, hogy ne kenjük össze egymást, addig Bandi helyet cserélt jeneivel. Láttad volna ennek a nőnek a tekintetét. Még ő is megértette, hogy a férjem nem kér belőle. <gül> Megérdemelte, adott igazat sári. Egy nő ne legyen ilyen rámenős. Nevethetnéken volt, de uralkodtam magamon. Végül is a jenei kollégája Bandinak. Nem akartam tovább feszíteni a húrt. Elkezdtem beszélni arról, hogy a héten, mármint ezen a héten, színázba megyünk. Tényleg? És mit néztek meg? Az ügynök halálát a nemzetiben. Nagyon helyes. Ti már csodálatos benne, de a többiek is kitűnőek. Kálmány Gyuri, Kállai Feri és Somogyi Bogyó. Irénki. gondolom te vetted rá az uradat arra, hogy színázba vigyen. Nem akármilyen teljesítmény volt a részemről állapította meg elégedetten Irén. Icu jól ismerte apja Rigoyáit. Tudta, hogy újságolvasás közben nem tanácsos őt zavarni. Különösen pénzügyekkel. Csak akkor állt Elibe, amikor az már a vezércikket is átböngészte. Mert Szabó, akár csak a fiai, utolsó oldalánál a sportróvattal kezdte az újságolvasást, s onnan haladt rákmódjára előre. Icu feltette a nagy kérdést. – Apu, hogy állsz anyagilag? – Szabó kérdésre kérdéssel felelt. – Mire kell, kislányom? – Vegyél pedagógus sorsjegyet. Szabót ez a felszólítás felkészületlenül érte. Sok mindenre számított, jön a tél, jön a karácsony, jön a szilveszter, és mindez egy családapának nem egyenlő a felhőtlen boldogsággal. Sokkal inkább egyenlő egyébként is lapos pénztárcájának teljes kiszikkasztásával. Tudod, hogy én csak lottózni szeretek, de azt sem bíztatásra. Száz százalékig igazad van apu, de most kivételes esetről van szó. Nem akarom, hogy a suliban smucigoknak tartsanak minket. Megszólnak. Szabó érezte, hogy a szemben úszik. Dohogott. Alig jelenik meg egy rendelkezés, mely megtiltja, hogy az iskolában gyűjtsenek. Te sorsjegyet hozol. Nyerhetünk vele. Mi? Miért ne? Szóval veszel? Ha muszáj, Keserget Szabó. Nem muszáj, de illik. Szükségtelen, hogy ezért orroljanak rám érettségi előtt. Szabú megadta magát, előkotorta a tárcáját. Irén a kisestélyi ruháját vasalta, amikor Sári beállított. Ebben megy a színházba, ezért sári a konyhában ültette le. Nem haragszol, ugye? Dehogy haragszom, válaszolta Sári. Kutya kötelességet, hogy szép legyél és elegáns, Irénkém. Mond, ez a kis estély nem feltűnő a színházban? Néhány esztendeje még az volt, de ma már nyugodtan kiöltözhetsz. Nem tesznek megjegyzéseket. De rövid a szoknyám. Na és, még fiatal vagy, még igazán fiatal vagy. Legfeljebb a férfiak kisé megbámulnak. Irén pontosan ezt szerette volna tőle hallani. Magában arra gondolt, Sári igazán rendes teremtés, nem olyan, mint a jeneiné, nyugodtan megmutathatja neki, hogy milyen levelet kapott. – Te, Sári, mutatok valami roppant érdekeset. Ott van az a levél a konyha kredencen. Olvasd el, kíváncsi vagyok a véleményedre. Sári kézbe vette a levelet. – Nincs rajta feladó. – Névtelenül érkezett. Olvasd. Hangosan is olvashatod azt a macska kaparást. Sári neki látott a levél felolvasásának. Kedves asszonyom! Magát a férje megcsalja. Két szememmel láttam őt, amint a Kecskeméti utca tízes számú kisház kapuján befordult egy szűkenővel, Bizonyos márványék lakásába tértek be. Őrület! Remélem, nem hiszed? csattant fel Sári. Amikor olvastam, nem repdestem a boldogságtól. Akkor nyugodtam meg, amikor megfordítottam a papírt. Fordítsd meg, Sári! Sári megfordította a lapot, majd felvisította gyönyörűségtől. Eztet ne tűrje! Eztet! Hogy mire képes ez a bestia? Irén velemulatott. Eztet írta ő nekem, a drágalátos jeneiné. Amiért András megsértette? Így akart bosszút állni. Mi csoda primitív nő. Fantasztikus. András mit szól hozzá? Még nem látta. Nem mutattad meg? Csodálkozott sári. Még nem keveredett haza. Szegény kémnek újabban állandóan értekeznie kell. ördlik az idegeit a minisztériumban. Fáradt, füstös, amikor beesik a küszöbön. Közben a jenei. Mi van vele? Te. Ma is moziba ment a feleségével, azzal a díszpintjel. A jenei bezzeglel kifúrdalás nélkül lelép az értekezletről. Hat óra tájban Irén már nagyon nyugtalankodott. Bandit már kereste telefonon a minisztériumban, kereste a Lapály utcában, de sehol se tudtak érdemleges választ adni. Kisminkelve, felégszerezve, kis estéiben várta a férjét. Eleinte dühöngött Bandi késése miatt, de hét órakor kétségbeesés fogta el. Mi történhetett vele? Rémeket látott. Talán elgázolták, mint a vágnert. Sietségében Bandi is átszaladhatott figyelmetlenül az út már a mentőket akarta hívni, amikor az előszobából ajtónyitást hallott. Bandi kintről köszönt, angya vidáman csengett. Szia, irén, Szervusz. Válaszolt az asszony síri hangon. Bandi lerúgta a cipőjét, papucsba bújt. Ő se bogozta ki a cipő ma apja szokását követte. – Mi bajod van? – kérdezte Bandi, mivel jól érzékelte irén hangjának mellék zöngéit. Hol voltál? – Jól tudott, hogy értekezletem volt a minisztériumban. – Háromnegyed nyolcig? – Bandi az órájára pillantott. 19.50 19.10-ig? Még haza is kellett érnem Irén. Az is legalább egy fél óra. Ne hagyd ki a számításból. Bandi megigazította a nyakkendőjét. A tükörben közelről gondosan szemügyre vette önmagát, mintha az arcán vagy az ingalléron rúzsnyomok lehetnének. Aztán nyugodt tábrázattal lépett a szobába, ahol Irén teljes dízben, kis estéiben fogadta. Bandi agyában világosság gyúlt. Ó, oh, ne haragudj irénkém, a színházi jegyünkről teljesen megfeledkeztem. Egy pillanat, rögtön áttöltözöm, a második felvonásra még odaérünk, jó? Nem jó, van egy rossz szokásom. Én az elejétől a végéig szeretem nézni a darabokat. Mondta csendesen, majd várt egy kicsit, aztán megkérdezte. Sokan voltak az értekezleten? Vagy tizenketten. A könnyűiparitól, a kohó és a gépiparitól, tőlünk én, meg a jenei. Te is felszólaltál? Bandi érezte, hogy a beszélgetés rossz irányt vett. Irén visszafogott hangneme, szokatlan volt számára. Hol marad a sírós, jajgatós, átkokkal fűszerezett, nagy jelenet? Itt akna van elrejtve, de mindegy, folytatnia kellett. Hát szóhoz juthat az ember, ha a jenei is ott van. Ennek az egyszerű kijelentésnek a hatása váratlan volt. Legalábbis Bandi számára, aki csodálkozva látta, hogy felesége arca lassan, szinte hófehérré fakul. Jenei? Az asszony ezt nehezen mondta ki, erőlködve, mint a hosszú távfutó, aki az utolsó métereken rogyadozó térdekkel s csak lólábakkal próbál bevánszorogni a célba. Miért csodákozol, hiszen ismered? Téged pedig csak most kezdelek megismerni. Nem értelek. Jenei moziba ment a feleségével, mondta fagyosan Irén, akibe lassan visszatért az élet, az arca egyre pirosabb lett. Lehet, hogy nem jól emlékszem, minden esetre... Irén úgy vélte, hogy ezek után újabb kísérleti léggömböket bocsát fel, másra is fényderíthet. Minden esetre ma semmiféle értekezlet nem volt a minisztériumban, jelentette kihatározottan. És tegnap sem volt, tegnap előtt sem volt. Bandi gépiesen tiltakozott. De kérlek, ha nem hiszel nekem, miért hazudsz? vágott szavába az asszony. Ki kérem magamnak ezt a hangot? Felhívtam a minisztériumot, ahol közölték, hogy három órakor elhagytad az épületet. Hazudta találékonyan az asszony, mert délután semmiféle információt sem kapott Bandiról. Bandi azonban újból lépre ment. Természetesen, mert... Mert rendezvút volt, süvítette Irén. Nagyon kérlek, ne rágalmaz. Igaz, hibáztam, megfeledkeztem erről az átkozott színház jegyről. Rólam feledkeztél meg, rólam? Én készülök, tetszeni akarok neked. Te meg a macáid után szaladgálsz? Nem szaladgálok, értsd meg, mondta emeltebb hangon Bondi. Légy szíves, ne velem, nem vagyok a cseléded. Sosem mondtam, hogy a cselédem vagy irén. Bandi a lélegzetvételnyi szünetet kihasználva csendesebb vizekre próbálta terelni a beszélgetést. Van nekem elég gondom bajom. Nyugalmat szeretnék itthon, békességet. Közelebb ment az asszonyhoz. Bátortalan mozdulattal nyúlt, hogy megsimítsa Irén fejét. Fáj? Migréned van? Nekem nem fáj a fejem. A becstelenséget fáj. Neked pedig az, hogy már nem vagyok teljesen kiszolgáltatva, amióta dolgozni járok. Irén, hagyjuk az egészet. Fáradt vagyok. Bandi utolsó mondata olaj volt a tűzre. Azt elhiszem, csattant fel az asszony. Ki az örökös értekezlet, a rengeteg munka a macákkal? Irén! Azt mondd meg, hol voltál délután? Bandi arra gondolt, bármit mondana, Irén sem hinni el. Ezért hallgatott. Irén ledobta magáról a nagy gonddal, hozzáértéssel kivasalt estéit. A szekrényről lekapott egy bőröndöt, amelynek a tetejéről finom felhőben szállt kettőjük közé a por. Mi csinálsz? hebegte Bandi. Láthatod, bepakolom a holmi. Megőrültél? ellenkezőleg, most jött meg az eszem. Rájöttem arra, hogy mi nem vagyunk egymáshoz valók. Hagyd ezt a marhaságot, kérlelte Bandi, aki a kombinéban szaladgáló asszonyt egyre kívánatosabbnak találta. Amikor Irén belebújt a hosszú ujjas meleg pulóverébe, magához szorította az asszonyt. Irén, mint egy fadarab tűrte. De csak a teste volt mozdulatlan. – Azt mondd meg, milyen színű haja van? Barna? Szőke? Hol találkozni? – Sziszekte feldúltan. Bandi szorítása lazult az asszony derekán. – Tisztára elment az eszed. – után is vele voltál? Bandi hátra lépett. Irén pedig szoknyát rángatott magára s úgy folytatta. – Szóval még tagadod is? Azt még csak meg tudtam volna bocsátani, hogy megcsasz, hiszen minden férfi egyforma, de hogy hazudsz is. Gyáva, utolsó alak vagy, érted? Bandit elfutott a méreg, de erőt vett magán. Irén, nagyon kérlek, gondold meg, mi csinálsz. Meggondoltam, soha többé nem tudok rád nézni, érted? Soha. Felkapta a bőröndöt, kirohant a szobából, s hamarosan hatalmas ajtócsapás jelezte, hogy távozott a lakásból? Bandi szinte kővé meretten állt, de abban reménykedett, hogy kin a hideg észre téríti, lehűti írént, és hamarosan visszajön. Szabóné madárkái kirepültek a melegfészekből. Laci délutános volt, icu rendezúzott, a családfő pedig kanclerfrancival kártyázott csillaghegyen. Filléres alapon snapsliztak, esetleg, ha akadt harmadik is, akkor últisztak. Bridgelni csak bandi tudott a családban. Szabó bácsi ezt a játékot sohasem tudta elsajátítani, noha volt érzéke a kártyához. A család távollétét kivételesen Szabó néni nem bánta. Szüksége volt egyedül létre arra, hogy advent idején, ahogy a karácsonyt megelőző négy hetet hívta, kissé magába szálljon. icu is elmagyarázta, hogy az advent magyarul eljövetelt jelent. Felkészülést Jézus születésének emléknapjára, a karácsonyra. Icu azonban éppen úgy nem volt vallásos, mint a család többi tagja, s kevés érdeklődést tanúsított édesanyja tanításai iránt. A hajnali misékre Szabó néni se járt, de jól emlékezett azok kezdő szavaira. Roráte koelli Despuer, ami magyarul annyit jelent, harmatozzátok egek, onnan felülről az igazat. Ezek a jámbor szavak megnyugtatták, s megteremtették benső békéjét. Sári ugyancsak elcsodálkozott, amikor Irén kis kofferral a kezében beállított hozzájuk. Az előszobában rengeteg csomag volt. Bőrönd, demizsón, kosár vegyesen. Azért van ilyen felfordulás nálunk, mert vidékről rokonaink érkeztek. Nézz ide, Irén, mit nem cipeltek magukkal, és ezt majd mindet nekünk kell megennünk, meginnunk. Sárikám, rosszkor jöttem? Hogy mondhatsz ilyet? Ezzel magával cipelte Irént a szobájába, s leültette a kája mellé. mellé. Ideül szépen a jó melegre, így, ni? Szilárd is mindig itt szokott ülni, úgy örülök, ha jössz. Senkinek sem tudom úgy kiönteni a szívemet, mint éppen neked. Szilárd sári udvarlója volt. Kitűnő sportember, aki mindig minden körülmények között nagyon vigyázott a jó kondíciójára. Sári szülei egy darabig gyanakvó szemmel figyelték a kájha melletti beszélgetéseket, de aztán megnyugodtak, mert Szilárd náluk is mérték tartóan, sportszerűen viselkedett. – Szilárddal, történt valami? – kérdezte kevés érdeklődéssel irén. Képzeld! A főnöke meghívta vacsorára. Fölfigyelt rá. Meglátod, abból a fiúból még lesz valaki? – Meg lehet? – Biztos, egészen biztos. Mindig azt hajtogatja, sárikám, nincs más vágyam, csak egy bizonyos egzisztencia, gondtalan megélhetés, autó, és jöhet a házasság. Kimondhatatlanul boldog vagyok. Jól esik hallani, Sári. Mindig a ti példátok lebeg a szemem előtt. Tudom, tudom, hogy akadnak nézeteltérések, de azért olyan szépen éltek Bondival. Ha Sári jobban szemügyre vette volna barátnőjét, nem folytatja eszme futtatását. Tudod, irénkém, ha elgondolom, hogy nem sokára nekem is lesz egy édes kis otthonom, éppen olyan, mint a tiétek, ahol szilárdal élhetek. Úgy érzem, nálam boldogabb nő nem is lesz a világon. Itt megakasztotta Irén feltörő zokogása. Te sírsz? Olyan boldogtalan vagyok. Mi az? Mi történt veletek? Irén a zsebkendőjét keresgélte. Bosszankod állapította meg, hogy nem hozott magával. Még ez is. Szegény embert az ág is húzza. Itt a zsebkendőm, fújt ki az orrod. Köszönöm, Köszönöm erebekte Irén. Ott hagytam, bandit örökre. Mit mondasz? Még szerencse, hogy az anyukám elvitte magával petikét a szegedi rokonainkhoz. Így egyelőre csak magamról kell gondoskodnom. És te meg elindultál a nagyvilágba egy száruhába minden nélkül. Irén torkát a sírás folytogatta, szólni sem tudott, csak bólintott. Mikor később összeszedte magát, csak kinyögte. Ha megengeded, az éjszakát nálat tölteném. Ne haragudj Irénkém, láthattad, vendégeink jöttek, éjszakára egy üres fotelunk sincs. Sári igazat mondott, de ettől függetlenül határozottan az volt a nézete, hogy egy összezördülés nyomán barátnője fölöslegesen rohant el hazúról. Őszintén mondta. Legjobb lenne, ha visszamennél és kibékülnétek. Nem, inkább a Dunába ugrom. Miért nem mész az anyukád lakásába? Mert Matild nem csak petikét vitte magával, hanem a lakás kulcsát is. Mérgelődött Irén. Fantasztikus! Nincs külön kulcsod az anyukád lakásához? Képzelt, Nincs! Bandi is tudta, hogy a feleségének nincs kulcsa az anyósa lakásához. Így oda nem mehetett. Logikusan arra következtetett, hogy Iréna barátnőjénél lehet. A Peti által megtépázott szamárfülesre gyűrt telefonkönyvből kikereste Sári számát. Tárcsázott. Csokolom a kezét, Sárika. Bandi beszél. Sári nem fogadta a köszönését, foghegyről odavetette magát. Szégyelje magát! Bandi a letolást jó jelnek vette. Sárika csak azért beszélhet így, mert Irén már mindent elmesélt neki. Kérem, csak azt szeretném megkérdezni, hogy nincs-e ott a feleségem? Nincs. Sajnos vendégeink vannak, és nem maradhatott nálunk. Elment. És nem tudná megmondani, hogy hol találom? Ha tudnám is, maga lenne az utolsó, akinek megmondanám, mondta Sári és lecsapta a telefont. Irénnek valóban megfordult a fejében, hogy a Dunába ugrik. De aztán eszébe jutott egy gyermekkori élménye, amikor Szegeden előtte húztak ki a Tiszából egy fiatal parasztlányt, akinek felpuffadt testét csákjával undorodva lögdösték a halászok. Megborzongott és kiment szabóékhoz a lapály utcába. Megcsolt! Becsapott. Elárult. A bolondját járatta velem. Nem bírom, ha nem fogad be anyu, az utcára megyek, a pálya udvarra. Irén megjelenése, sirámai és jajveszékelése Szabó néni belső még a hamvait is szétfújta ezen a decemberi estén. Ő maga is olyan szomorú látvány nyújtott, mint a félig lombja veszt egy gyümölcsfa, amelynek maradék leveleit únos eső veri a földre. Nem se sehová, kislányom, itt maradsz nálunk, majd élénk folytatta. Kiűrítem az egyik szekrényt, abba pakolhatsz, hát ha elidőzöl itt egy darabig. Szeretet sugárzott az egész lényéből, minden szavából. Rendbe hozom én a dolgokat, ne félj! Eltelt egy-két nap, de bandi nem jelentkezett. Irén lassacskán mindent elmondott az anyósának. A névtelen levelet is említette. Irén rendszerint az ablak előtt üldögélt Szabóné kedvenc helyén. Sokat sírdogált. Abban reménykedtem, hogy ide csak könnyebben után jön. Megtalál, de ő már nem szeret, mert akkor értem jött volna. De hogy nem te kis csacsi, csak önfejű, mint az apja bökött a férje felé Szabóné. Persze, te is hibás vagy, Irén. Irén nagy szemeket meresztett. Ott hagytad a lakásod, mert az nem csak az övé, a tied is. Ma hol mi is benne? Mégiscsak haza kellett volna már nézned. Szabó ravaszkodva rátette egy lapáttal az asszony szavára. Na, ugyám, igaza van az anyósodnak. Haza kellene szaladnod. Egy kicsit kitakarítani, mi egymás? Aztán visszajöhetnél? Irén, mint egy gyerek, megmakacsolta magát. Ha szabóik tovább szaporították volna a szót, talán még hisztérikus rohamot is kap. Az öregek belátták, hogy valami mást kell kitalálniuk, hogy összebékítsék Irént és Bandit. Szabó bácsi a Marks téren felszállta 49-es villamosra, azzal ment a kávintéri. Onnan gyalog bandukol tovább a Kecskeméti utcába. Az egyik háznál bizonytalankodva megállt. Éppen akkor jött ki a rozzant kapun egy javakora beli férfi. Szabó megszólította. Jó napot kívánok! Kérem szépen, ez a Kecskeméti utca tízes számú ház? Igen, ez az. Szabó ennek ellenére bizonytalankodott. Romlott a látásom, a tábla is öreg, alig látszik rajta a szám. Nyugodjék meg, hogy ez a tízes, ha én mondom, 1943 óta főbérlő vagyok itt, mondta a másik igen határozottan. Micsoda szerencse, bizonyos márványurat keresem. Na, itt ugyan hiába. Hiába? kérdezte reménykedve Szabó, miközben úgy okoskodott magában, Hogyha az az illető nem lakik ebben a házban, akkor a névtelen levél úgy, ahogy van, sületle hazugság, ostobaság. 63 felnőtt és 45 fiatalkorú lakója van a háznak, de Márvány nevű úr itt nem szerepel a lakók név sorában. Biztos, ami biztos, Szabó ezt is megkérdezte. És hölgy? Az igen. Szabó jókedve úgy pukkant szét, mint egy agyaggalamba, amikor telibe találják. Dicsérem a precíz természetét, mormogta. Nekem sajnos épp a hölgyikével lesz dolgom. Megtetszene mondani, hol találom? A harmadikon, kette ajtó, mindjárt a lépcsőnél. De hogy hölgyike? Tréfás kedvében van maga, öregem. Tréfás kedvében. Hajtogatta az úr, majd kalapját megbillentve, Kifordult a Kecskeméti utcába. Szabó bácsi felmászott a harmadik emeletre, mert a lift nem működött. Enyhe nyomást érzett a melkasában. De nem a lépcsőjárás viselte meg. Bátortalan csengetésére egy harcias külsejű, magas öregasszony jelent meg az ajtóban. Szabó illendően köszönt. Elmondta, hogy márványékat keresi. Az öreg asszony nyersen, harsogva mutatkozott be, olyan elementáris hangerővel, mintha azt kívánná, hogy a ház összes lakója értse a szavát. – Jó napot! Özvegy már ványné. A kedves lányával szeretnék beszélni. – A lányommal? Maga megbolondult, nekem nincsen lányom. Szabónak eszébe jutott, hogy ebben a házban már találkozott egy precíz emberrel. Pontosított tehát. Akkor a mennyével? Vagy talán az unokája? Menjem, unokám! Szóval magának mindenáron valami fiatal nő kellene? Mi? Nem szégyelli magát? Szabónak nem volt semmi valója, mégis úgy érezte, hogy menten elsüllyed. Csendesen átkozta magában bandit, amiért őt szapulják miatta. De kérem, tiltakozott. Semmi, de kérem, ez tisztességes ház, Tisztességes lakás. Ide csak férfiak járnak. És az a kis szőke? emelte fel a hangját Szabó is. Akinek a kedvéért az én fiam jár ide? A harcias, sztendori hangú matróna eltűnődött. Tévedett volna ennek a férfinak a megítélésében? Hogy hívják a fiát? Szabó András. Bandi neve jótékony varázslatként hatott az özvegyre. Kedves lett. Ó, a bandika! A bandika papája tetszik lenni? Hát miért nem ezzel tetszett kezdeni? Parancsoljon befáradni! Erre tessék! Meglepő fürgeséggel előre szaladt, s mutatta az utat az utcai szobába, ahová csak a jobb vendégek léphettek be.